До нас ще долучились автобуси з Бельгії та Польщі. В Польщі теж негаразди. Розмова зводиться до цін та заробітної платні. Однак у Польщі вільний ринок процвітає в торгівлі між населенням Польщі і України. Тисячі людей завжди в дорозі. Тут купують, там продають і навпаки. Тепер ця торгівля сповільнена – бо до Польщі не пускають без виклику когось знайомого чи родича. Панахиду на могилі в пам'ять Савура відправив православний священник, ще й сказав проповідь, мабуть, не заплановану організаторами. А згодом знову промови – не короткі. Коли зв'язкова зі штабу Савура вийшла до мікрофона і коротенько сказала, що Савур був гарна людина і добрий командир, Ведучий церемоніалу здивовано запитав «Це все?» Промовці підкреслювали роль ОУН УПА Бандери. Чомусь нечасто згадували ім'я Тараса Чупринки, хоча він був головнокомандувачем УПА і головою секретаріату УГБР. Перед останнім, бо останнім був Василь Кук-Коваль. Медіа більше зацікавлені Василем Куком, який якось вцілів і легально жив у Києві. Він і спомини написав, і інтерв'ю давав, ніби справді був останнім бойовим командувачем і не здався. Але потрапив до їхніх рук. Хоч звичайних бійців засуджували на 25 років таборів суворого режиму, а багатьох і на смертну кару. Він живий і може виправдовуватись. Критикує інших. Його слухають і про нього пишуть. Підкріпившись за столами з харчами і напоями серед дерев і зелені, ми посідали в автобуси і поїхали в напрямі Луцька. Під вечір перед Луцьком на шосе нас вітають. Це кордон Рівненської і Волинської областей. Гарні дівчата з хлібом і сіллю. А в Луцьку нова несподіванка. Що сталося? Ніхто нас з хлібом і сіллю не вітає. Люди переживають, ходять і бігають схвильовані, напружені. Автомобіль, яким їхали офіцери міліції, зупинили і на машину напали. Відчинили двері і авто розгойдують. Мало дверей не відірвали, кричать, галасують. Однак, як кажуть аналітики, холодніші голови взяли верх. Ми вийшли з автобусів на якійсь площі. Нам кажуть, вас міліція мала завести на театральний майдан, де 15 тисяч людей уже 5 годин чекають на вас з хлібом і сіллю. А міліція завела вас у глухий кут, на замковий майдан біля Старого базару. Аж тут звідки з'явились гарні дівчата в національних строях з хлібом і сіллю. Промовляли Маріан Гайва з Англії та інші. Покладено було квіти перед пам'ятною дошкою, де розстріляли наших патріотів. Згодом під деревами розважали нас піснями гарненька студентка з гітарою та місцевий артист без акомпанементу. Казали нам, що люди далі чекали на театральному майдані. І хто тому винен? Там під собором вирувало людське море. То вірні силою відбивали собор від Української Російської Православної Церкви, що був замклений властями, бо ніби суд мав вирішити цей спір, наразі вигравали автокефальники. На селі У Луцьку мій опівський рейд обірвався, бо до мене приїхала племінниця Оксана зі своїм чоловіком Богданом. Рейд вів на Тернопіль, Івано-Франківськ, а звідти до Львова. Переночувавши у Луцьку, ми їдемо автомобілем, 12-річною ладою, до села Пробіжна, колись районного центру, а тепер великого села, яке має десь три тисячі мешканців. Наш водій і власник автомобіля Іван Стеранка, син Лемків, яких виселили з Польщі. Веселий, балакучий, має двох малих дівчат. Сам працює механіком чи водієм в колгоспі. Його дружина -кухарка Повар, мова на селі русифікована, у ресторані, і ще має збоку крамницю не знаю, що в ній продає. Іван має проблему з зубами. Болить йому зуб, а він боїться дантиста, як вогню, і воліє краще терпіти зубний біль, ніж побачити дантиста. Я хочу його якось потішити і витягаю таблетку таленоль від болю. Але він мене просто каже не переживайте, так нібито мені болів зуб. Шляхи обсаджені деревами, переважно вербами, додаючи краєвидам зеленої окраси своїм щедрим галузям. Ми заблукали, бо дороговказів, як кіт наплакав. Іхнусь нам вказав не на те розгалудження дороги, чи наш водій погано його зрозумів. І тут існує проблема – брак комунікації на яку, звичайно, в капіталістичному світі спихають різні непорозуміння. Все-таки ми потрапили до славного Почаєва. Однак монастир був зачинений, ченці і екскурсоводи також потребують вихідного. Коли я приїхав додому Оксани, мене помістили у великій спальні. Дім їхній високий і просторий, дуже великі кімнати, а на ліжку може спати дві пари, таке широке паркетові підлоги, кухня і лазничка. В лазничці велика ванна і електричний автомат на огрівання води. Це рідко на селі трапляється. Чомусь він зіпсувався, то теплої води не було. В хаті текуча холодна вода. Така вигода є тільки в деяких хатах, але є криниці на подвір'ях з електричною помпою. Криниці не відкриті, як колись а мають дашок з замкненими дверима і навіть помпи. Кухня простора, а на подвір'ї окремий будинок, в якому міститься літня кухня. На подвір'ї бігають дві квочки з малими курчатами. Гуси гуляють десь на вулиці, під плотом стоять клітки з кроликами.